Чого там довго мородитись? Чим вичікувати отут з Хмельницьким? Узяв пішов до кривоноса. З тим не сидіти не склавши руки. З тим погуляє. Кажеш, Іван Морозенко, Ха, чудово! Ні, як ви собі хочете, як тільки одужаю, того ж дня подамся до їх. А гетьман. Гетьман? стиснув зуби богун. Гетьман? Та й собі з царевницями баються, та з Виговським отим, і з Забузьким цілується. А коли вже на те пішло, коли вже на те пішло, пане полковнику, сьогодні він гетьман, а завтра оберемо собі другого. Ну, чим, наприклад, Кривоніс гірший від нього? Ну, махнув рукою Кричевський, це ти вже трохи занадто. Такої голови, як у Богдана, ну, ніколи не було над козаками. Одужаєш, поговоримо докладніше. А тепер краще спи. Бач, як спітнів увесь. Та й мені йти треба. Коли баба ворожка дозволила богонові ходити, він дуже повеселішав. А він кепкував з приндяка, що той так і не зловив зрадника, який рубонув богуна під корсуем. А він шуткував з бабою з Кречевським. Взагалі поводився так, начебто зовсім не турбувався ані про долю повстання, ані про Оксану, від якої весь час не мав жодної звістки. Проньяк і собі повеселішав і все, допитувався у баби, коли вже хворому можна буде сідати на коня. Стигне, ще, встигне, ласкаво казала ворожка. Пограє ще й конем і з ляхами потанцює як слід. Довго ще танцюватиме? Що ж поспішати? А події тим часом розвивалися з неймовірною швидкістю. Коли Богун уперше вийшов до міста, в Білій церкві тільки й розмов було, що про Кривоноса. Бої його з Вишневецьким під Махнівкою. Відступ Яреми вглиб своїх маєтностей, кудись аж на Вишневець із Бараж. Відомості, що Хмельницький стягує полки з лівого берега на правий, а Відсутність звісток із Варшави від козацьких послів усе це указувало, що знов заноситься на велику бурю. «Але чого той Хмельницький витікує?» нетерпляче запитував Бугун у товаришів і не міг дочекатися хоч скільки-небудь вичерпуючої відповіді. Одні казали, що Хмельницький чекає з лівобережжя полковників Головацького та Прокопа Шумейка, Друге, що з Тугайбеємо у нього щось негаразд, і страшно, щоб татари не вдарили на козаків з тилу. Третє, нарешті, пошепки переказували, що Хмельницький таємно вже підписав угоду з Сеймом. Днів через три Хмельницький був уже у Паволочі. Подалися туди й Богун з приндяком. Богун ще ледве сидів на коні й дуже стомився дорогою. Але зараз же по приїзді. Замку, де зупинився Хмельницький, а гетьман саме збирався обідати. У великій високій залі стояв довгий стіл, накритий кількома вишиваними обрусами. На столі ще не було ніяких страв, тільки густо стояв срібний золотий посуд, полумискі, тарілки, довго яглечики, кухлі і великі чари. Круг столу високі пообдовані шкірою крісла. Зовсім як у ляхів. Чомусь подумав богуни і почав шукати очима Хмельницького. Того ще не було в залі. Щохвилини надходили полковники, осавули, старшина козацька. Високий Чорнота про щось гаряче сперечався з Лиговським. Трохи далі від них, коло вікна, стояв зорка і задумано дивився зелений простір. У другому кінці зали ціла група козацької старшини з реготом і вигуками Обступила чернявого худого полковника Матвія Гладкого. Майже всі були вдягнені дуже пишно. На червоних, жовтогарячих, блакитних жупанах, на поясах і на зброї блискувало золото. Тільки на одному Гладкому був звичайний, простий козацький жупан, без прикрас. «А, богун!» – крикнув хтось із юрби. «Іване! Богуне! Нарешті!» Почулося з усіх боків, і полковники всі до одного почали обніматися і цілуватися з Богуном. якийсь час він зовсім не міг опам'ятатися і тільки розкривав обійми, переходячи від одного з товаришів до другого. Останній був генеральний писар Виговський. Поцілувавшися з ним, Богун подивився на округи з лівого боку поспішав Зорка, старанно витираючи рукавом губи. За Зоркою, кроків на п'ять, ішов Хмельницький. Зорка був значно нижчий від богуна, і тому довелося добре нагнутись. Зорка одняв його за шию обома руками, поцілував тричі, потім ще тричі, потім іще. — Годі, ну пусти, тепер же ж моя черга! — крикнув йому Хмельницький над ухом. Зорка Обтираючи руками губи й очі, одійшов у убік. Гетьман з богуном обнялися. Час уже, давно час, весело промовляв Хмельницький. Давно вже на тебе чекаємо. Без тебе якось і ми танцювалися з ляхами. Богун похмурнів. Мені треба з паном гетьманом поговорити, то по обіді й поговоримо, ласкаво сказав Хмельницький. Ні. «Треба зараз!» Гетьман глянув допитливо і підозріло. «Ну, зараз-то зараз, коли ти вже такий швидкий!» Вони одійшли в куток до вікна. «А добре ж таки він, собача душа, тебе почастував!» Сказав Гетьман, роздивляючись шраму богуна над правим ухом. «Жаль, не вдалося його собачого сина зловити. Розпитався б я в нього, що це за витівки!» Богонові стало ніяково. Хмельницький говорив щиро, цілувався і вітав теж щиро, мов брата, мов найближчого приятеля. А хіба ж вони можуть тепер приятелювати? Ось що, пане гетьмане, я люблю одверто і по щирості. Був хворий, а то сказав би раніше. Хмельницький здивовано підвів брови. Сказав би, що всі ваші заліцяння з ляхами. Які залицяння? Що ти городиш? що? А послів до Варшави хто посилав? А про реєстр хто писав? А з воєводою Киселем хто листується? А Ярему хто допустив? Та теж, ж... Слухай, гостро перебив його гетьман, коли ти прийшов сюди лаятись, то лайся вже голосніше. Хай усі чують. Коли ж ти бажаєш довідатись як товариш, як полковник, Хмельницький підкресли слово полковник. «То будемо розмовляти спокійно». «Я спокійний», – сказав Богун. «Я знаю, що ти не підтримав кривоноса проти Ярема. Знаю, що, практуючи з ляхами, допоминаєшся прав тільки козакам, та й то не всім. Знаю, що ти зовсім забув про поспільство, про панських підданих. Я прийшов сказати тобі... «Знаю, що ти прийшов сказати». Що ти, може, і на думці не мав до мене йти, а я вже чув. Гетьман не здара, бо я гуз. Гетьман тільки про себе і про старшину дбає. Чув, братику, чув. Ти там у білій церкві дзвонив, а мені аж у чигирин той дзвін донесло. Не вірилося, а виходить, правда? Тільки занадто вже ти шкорий, пане полковнику. Хмельницький на мить зупинився. Богун хотів щось сказати, але зовсім для нього несподівано гетьман якось кумедно підморгнув лівим оком і, здавалося, зовсім не до речі, посміхнувся, хитро і трохи насмішкувато. Посли? Послів відрядила рада. Реєстр? Теж не сам я його вигадав. Кривоніс? Із кривонісом Гиря, Думко, Морозенко. Зв'язок увесь час держимо. Трактування з ляхами, а витікування... Хмельницький раптом підніс голос. А відомо тобі, що в мене весь час були зв'язані руки. Пам'ятаєш, корсунь і жовті води. Хто допоміг? Патари. А відомо тобі, що султан за цю допомогу грозився скарати ту гайбея на горло. Що? Не чув? Приходь почитаєш листа Султанового. Думав, розбили військо коронне, тоже й по всьому, а річ посполита засталася. А ти рушення, а князівство литовське. А я би радзівів, ударив, що б ми тоді робили? Без хана, без татарської допомоги. Хмельницький хвилювався все більше. Обличчя йому почервоніло, зелені блискавки спалахували в очах. Богун Розумів тепер, що справи були куди складніші, ніж йому спершу здавалося. Але він почував, що Хмельницький чогось не договорює, щось обминає, і що все-таки були в його діяльності кроки, яких не можна виправдати. А Гетьман схвильовано відсапнув, повів своїми широкими плечима і ще з більшим запалом казав далі. Знаю, що таким, як ти, моя оберегість не довподобить. Такі, як ти, тільки знають вперед на бій. А що буде після того вперед? А хіба одно повстання козацьке ляхи приборкали? А хіба здержимо ми проти самої тільки речі постолитої?»